Hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt nummer åtta av NFL-podden i samarbete med magazine.se. Vi finns på Spotify och nu även på Soundcloud faktiskt. Det är bara att gå in på soundcloud.com och så söker man på NFL-podden där. Då kommer man på Skånes härlig användare där. En fin bild på honom i långt härligt skäggar så. Jo, men ja? precis. Jag tänker att så här, ni droppar era Twitter hela tiden. Nu är det ja? dags att jag droppar någonting. Det blev en soundcloud. Inget konstigt. Kommer du är här. Eh, Anton, yes, yeah, du, är. du är också här. men. <laughs> <laughs> Mår du utmärkt? Jag är Och jag heter Johan Javelius. Johan. <laughs> <laughs> vi, vi har faktiskt sponsormeddelande idag. Take it away. Det känns ju, känns ju jätteproppsigt att ha det. Det är nämligen som så att eh, Cali Roots, eh, den affären eh, känner man till om man gillar att handla på internet. Men de har ju även eh, fysiska affärer eh, ute på stan i Stockholm. Six Feet Down heter deras eh, sneakersaffär. Och de släpper nu på fredag klockan 11 svensk tid och inte amerikansk tid ska man ha klart för sig. Eh, en limited edition sko eh, tillsammans med EA Sports, det här spelföretaget som gör eh, nfl Madden eh, helt enkelt. Så dit går man och köper skorna och så får man med den spelet på köpet. Bra deal tycker jag. Ja, så det är nice, det är guld. Gojer ja. och spel. Ja, visst. Nej, inga konstigheter alls. Och sen förra veckan så hade vi i tävling New Era Capsar kunde man vinna. Eller åtminstone en Ja, New en, Era ska vi säga. Ja. Det är en vinnare vi hade. Och vad var frågan Skåne som man skulle svara på? Vilket Nej, jag kan räcker på, det räcker på handen, Du får frågan. Anton ja, sitter nu med hamn med långt långt upp mot taket. Jag trodde verkligen att det var han som ville dra ah, frågan. Ja, jag det. Mm. vad var frågan? Jo, vilket lag hade Colin Kaepernick på sin keps när han skapade skandal i sommars? det är alltså Colin Kaepernick, eh, 49ers quarterback Precis. Eh, Anton, nu för Ja, eh, Miami Dolphins hade han på kappen. Nej, hade han någon förklaring på för detta? Ja, ja, det snygg. Han, ja, för att han har swag. Han har alltså, swag. Han, ja. ja, precis. Det är jävligt viktigt, tydligen. Kidsen säger att det är swag och det är inte snyggt. Ja, Apparently. Inga konstigheter. Ja, men då så. Då har vi gått igenom våra sponsormeddelande för denna podd. Och då tar vi agendan. Det är som vanligt. Vi kör lite korta notiser innan vi drar igång och går igenom förra veckans matcher. Och sen snackar vi den här veckan. Fortsättning till som skadar för det, det är mycket med det nu. Eh, vi kommer även gå in lite grann på vad, vad det innebär med free agents och, och trades och allt vad det är. Och sen tittar vi framåt på kommande matcher. Och så avslutar vi med det stora eventet där, där jag äntligen ska få ett lag. Det är Johan Boll. Ja, ah, ball, alltså, precis. Vi har ändå byggt upp nu ja. i tusen och åtta veckor. Här, någonting däråt, ja. åtminstone nu. Och Stort. det står mellan Dolphins Wildcardet som mm. kom in sent och mm. Browns som har varit med ända från början. Ja. Det är så alltså Dolphins som, som ni har låtit fram Vi ska inte in ja. mer på det nu. Nej. Vi ska prata notiser istället. Vi... Innan det kanske? Ja. Mår du bra? Nej, jag mår utmärkt. Ja. Ja. Är det... ah, vi, vi glömmer ju alltid börja fråga dig. Ja, men, är... ja. men jag känner att det är lite, lite ofint av mig att ta så mycket plats. Det här. Det är... <laughs> Det räcker med att jag berättar om agendan. Okej, okay. <laughs> då mår du bra. Jag mår bra. Så här ligger det till att ditt Raiders, går nu. De, de delar ju arena med ett baseballlag. Det känns lite grann som att de är inte riktigt det laget som får mellan baseballlaget och NFL-laget, alltså baseballlaget får lite de får de bra träningstiderna, va? Så när det inte är mörkt och, och sådär. The Raiders får komma in lite på kvällskristen sen, Ja, alltså... Eh, <coughs> så här... Ja, precis. Vi berättar ju att, att Raiders spelar på en arena lik Grimsta IP. Och eh, vi vet att de delar med Athletics, som de heter, eller Ace. Eh, jag vet inte om de är det mest omtyckta laget. Jag vet att Hollywood har gjort en film om Oakland Athletics och inte om Raiders. Och jag vet att Raiders får flytta sina matcher på grund av att Oakland har play Jag, mis jag misstänker att det är därför Raiders har en egen träningsanläggning. För att de alltid fick träna skitsen efter damlandslaget och knattarna. Och att de har haft någon sån här form av rekskola. I, I Oakland A's försvar så får ju dock ställa frågan eh, vilket lag är i play Ja, precis. Men det är ju så eh, att... Eh, jag tror väl att de är allt såhär schyssta. Såhär. det är klart vi delar det så Det skulle jag också säga om det är någon här: Kan vi dela ett tag? Typ, jag upplever att det är lite som att de delar sommarhus. Och så, och så har liksom Open eller flyttat in. Och sen så kommer readers när de har sin semester. Såhär, äh, kan vi vara med här nu? Ja men är för länge. För att jag är så jävla bra så jag får extra långt semester om min chef. Jaha. Okej, men då får vi väl bo lite på kvällen. Ja, vi, vi lägger om marken där på 18 timmar. Precis, och grejen att sjuk är ju undra vem det är som det kostar. För det kostar ju 200 000 att skifta mellan baseball och eh, fotbollplan. Eh, ja. Och det är liksom, det liksom, oavsett om det är från amerikansk fotbollsplan till baseballplan. Och då ställer jag också frågan, vad är det de gör om? att det är fan bara rita linjerna för det är ju allt jävla grus och skit är ju kvar. Så jag undrar vem som får de här 200 000 dollars och sen undrar jag vad de gör i de här 18 till 20 timmar som det tar att, att ställa om den där med. Jag har mycket frågor till den som är ansvarig på den här OCO-kolosseum. En liten gnugga frustration jag tycker, tycker jag mig ana ändå. Ja fast jag tycker att det var härligt att har fick tillbaka lite av sin egen medicin. När de hela tiden så Oj, oj, oj, men nu blir det väldigt sent Att sitta och kolla på amerikansk upphov Kommer du orka att sitta upp och titta Exakt, det är någonting som vi här i ja. Europa är Ganska vana vid att göra Precis. För nu jävla mig fick de sitta och kolla För matcherna börjar inte från halv tolv Exakt. Och dessutom inte det var ett fint De hade gjort såna här och sådana här barnen som där mm. Hade gjort fina skyltar Där det stod här. Thank you och såhär, eh, Att jag får stanna upp efter min såntid <laughs> Och lite sådana saker Jättekul ja. tycker jag Ja, men lite fint ändå. Äh, inget, inget... Jättelång notis. <laughs> det, det blir lätt så när man pratar om du, <laughs> Jag tror att du ska pratar med mig. <laughs> det. Det. Ja, det, det, det, är, det är även sant. Det finns, finns en sanning där. Äh, vi, vi ska prata, vi har lite sån här när helvetet fryser till is, månen, trillar ner äh, grejer som hände i veckan. Brady gjorde ingen touchdown. Ja, och det var ju en jävla kopp. Det har gått 52 matcher där han har satt en TD minst varje match. Det är lite som, alltså... Det är något han ska göra, det är det han för få. Han ska sätta en TD minst varje match. All, ja, men det har väl egentligen alla ja, kvårdverksamheter det, det, att <skratt> du ska säga att det är det han har betalt. Han är så jävla bra att han har nej, hållit nej, nej, eh, det okay. rekordet. Men ja. du är ju fan ambassadör för det som alla hatar. Patriots känner jag lite knappt. <skratt> men jag fortsätter ju. Ja, där. men alltså... <skratt> Det är ju, oh ja, alla jobbat att laga en pass minst varje match. Eh, det intressanta här var att han var på 52 matcher i rad. Rekordet som Drew Grease har är på 54. Bradys första match i den här streaken började mot Bengals. Och mm. den tar slut. Även mot Bengals. Ja, ja det känns väldigt så. Sådär... Hollywoodet och uh, liksom att uh, även beroende på att det kommer ett regn och lalala, sådana saker. Kort uh, för, Kommer han att uh, ta den nu uh, nästa vända men Blir det en, en 55-runda nu? Han kommer nog inte spela 55-match tror jag. Det, det, jag tror att han har möjligheten med tanke på att han har gett tidigare, när han tidigare. Han alltså det tidigare innan 52 så ja. har han typ 50 av någon Ja, Där har på. ni svar på frågan Kommer Brady att uh, ta rekordet På 55 matcher i rad Med en touchdown, ja och nej Glömt aldrig varför <laughs> med hörde det först Det var Jenny själv på Vi har också Peyton Som uh, springer in en touchdown Alltså det här är ju så fantastiskt fint Man ska veta att den mannen Inte byggt för att springa Och det är folk som hävdar att när han blev Traded, eller förlåt inte tradad När han blev draftad, första gången så var folk så här, Jo, men han kan springa skitsnabbt. Ja, oh, då har du sett det. Nej, men alltså, han kan, alltså, om han skulle ha valt att springa den här snabbsträckan. Alltså, han springer skit skitsnabbt. Alltså, han är snabbare än vad du tror. Eh, han springer aldrig in med bollen. För fem år sedan skedde det senast. För fem år sedan. Alltså, ja, behåll, det var 2008 och det var en quarterback -snick. Exakt, det var en snick. Alltså, det vill säga han istället för att ta bollen så puttar han det framåt. Det är inte att springa in i bollen. Fast det räknas av det. Och nu och den hela Cowboys hela eh, arenan inklusive sitt egna lag att, såhär, och kameran att alltså, vi det bästa alltså, ja, det kameramannen men, som zoomar in på den här scrummen med all... alla spelare mot varandra precis, Just försöker sopa, zooma in på den här runningbacken och fullbacken för som alla tror, att det är de som har bollen eh, och sen bara såhär okej, okay, så zoomar vi ut lite då ser vi en så här. Joggan är jag antar att det är springer springa för Det är full fart men ah, alltså. är En gammal man långt ute här, alltså Peter Nott som bara, bara springer in med bollen längst ut vid flaggstaden Skitfint Jag sitter och tänker på, på den gamla eh, fotbollsmålvakten för Paraguay Chilaver eh, som är en hejare på och skriva in frisparkar och sådär och det känns som att han borde ha gjort fler frisparksmål eh, oftare eh, också än eh, vad Peyton springer in med bollen ja. i, i en sån. Absolut. Ja. Jag tror att, eh, att alla har sprungit in med en boll oftare än vad Peyton har Alla som någonsin fått betalt för att spela. Alltså, jag jag kan jag vara beredd på att hålla med om att ja. det finns till och med running Backs som har gjort fler. Passat in fler. Och så sista då. Helvetet fryser till is. Månen trillar ner. Matthew Schaub. Eh, fyra. Kanske inte så mycket helvetet fryser till is. Men i alla fall. Fyra raka pick six. Eh, det vill säga han kastar en interception. Eh, och eh, motståndarlaget kan springa in med sex poäng. Jag, jag tycker det är, alltså, man ska vara snäll. Vi pratar ju om det här. Att, att Peyton. Det är för att han får allting. Och med att han är snäll. Och passar motståndarna hela tiden. Det är kanske inte det man ska göra när man Fyra ska... Fyra matcher man, i rad. Precis, det är kanske är så här, När man möter ganska bra gäng mm. kanske man inte ska göra det. Eh, han verkar ha en snäll coach. Som men, fortsätter spela Ja, men inte Mela. Han åker ju på bänken. Jo, jo, men han gick också ut då direkt efteråt. Han, ja, bara, han är min quarterback, ja, ja. han är nummer ett. Så är så här, och så <laughs> han fortsätter ju spela här. quarterback, man. Ja, som passar alla andra. Så ni ja. alla andra som vi möter... Var redo att ta passen. Att, kan för den kommer flera gånger. Kan det vara massor? den största formsvackan den här säsongen? Säger jag utan att ha tänkt på det mer. Men alltså att han var ändå okej okay förra året. Ja alltså, han här, är en relativt duktig ja. korre. Jag är ganska chockad över att han. För att det är ju som många säger det. texten som han spelar för. <clears throat> det är ju ett lag som. Ja i alla fall jag trodde skulle gå. vara bland de fyra bästa. Eh, han har ju. Tömt den ballongen på all luft. Genom att mm. säga. Alltså hans defense, ja de är inte så bra som de är. Men jag menar, när anfallet väljer att bara motståndarlaget, jag tror fan att man inte spela för en Vänder det nu för honom då? Nej, jag tror jag inte. Jag tror att han fortsätter på sitt rekord. Ja, men man har rekordet så du det bara hålla. Det är bara att Ja, det är ju ett NFL-rekord med fyra matcher i rad. Jag tror att han går för femma för att han skickar i totalt tre på den här matchen. Alltså ah, tre ah. Det, det, det. Jo, jo. var 3-6 han fick jag det. Jag tror att 2 var 6. Ja, 2 oh. pick 6 och den andra var för att det var en av de här tjockisarna som inte kunde ah, springa. Exactly. Hade han orkat springa <laughs> hade det varit Men det var som kommentatorerna sa. Det här är en person som aldrig ska få ha en boll. Eller få se en boll. Och han ruttade lite som att han här: Oj springa, vad gör vi? Jag, gör, jag gör bara det här lite snabbare än vad jag brukar göra. Ja, ähm, äh, men äh, roligt vi, vi, får, äh, vi får kalla detta För äh, vårat äh, Notissegment äh, Denna gång, och äh, vi går vidare Och äh, pratar lite om matcherna som var Vi, äh, vi, har, vi har ändrat om lite Strukturen här, vi, vi går inte igenom alla matcher Vi tänker att, äh, ni kan kolla Om vi, vill ni vill reda på resultaten, ni går in på Och kika lite där Men äh, vi tar de som vi tyckte Var mest intressanta för förra veckan Bills mot Browns börjar vi med Ja, eh, och det var ju det här med att eh, Hoyer skulle möta i e -E Manuel, eh, alltså de två callbacksarna. Det är ju rookies båda två och eh, det största med den här matchen är att båda blir skadade. Det eh, är en ganska jämn match. Eh, jag tyckte att den var underhållande att se, eh, men eftersom att båda blir skadade så kommer ju också båda kommer ytterligare nya, så att det var ju liksom Då fick man se duellen man längtade efter, Jeff Tool mot Brandon Weedle, och kan ni de namnen, då är ni intresserade av fotboll. Ah, ja, precis, alltså det var ju nu, nu satt ju alla på rovat så att såhär, vet du vad han heter? Vad är det, det där? Nummer jag, jag har sett och helt plötsligt blev det som så att så här: shit, fan, jag måste googla den här landet. du ja. håller på den här, var kommer han ifrån För att nu är det ju liksom verkligen sådär att det är eh, next man up Matchen. Alltså det är nästa kille som, ja ah, du blir skadad, ja ah, in med han, okej okay, nu är han skadad också. Eh, ta hand <laughs> Men kan vi kalla det på någon slags fotboll då helt enkelt? För, för, för liksom den som är den som är riktigt fin smakare, som, som har koll på, på liksom detaljerna och, och kan gå långt, långt ner i spelartruppen. Ja, alltså sån här... Jag skulle nästan vilja säga att jag tror att det var en scoutmatch. Att det var alltså bara någon som är scout som hade koll på det här. Jag är glad att det var världens bästa kommentator, alltså Mr. Mayock, som, som drog den här. Och han har ju koll på alla college-spelare och säkerligen ner till high school. Så han hade inga problem och drog det liksom... Inte att kolla på nummerna och inte namnet, utan, utan ögonfärgen tror jag att han tar det på. Det du säger att man behöver alltså, inte vara konnessör för att känna till Systembolagets senaste Tetram-vitvin. Äh, ja, jag det säger jag. Ja, men det, det låter ju rimligt. <laughs> eh, Patriots Bengals, Anton. Ja, det var ju Martin du var inne på. Eh, Brady, eh, Inga, Pashjams. Eh, och det är inte så konstigt den här matchen. Eller jo, det är konstigt att det är Brady. Men eh, han saknar Gronk fortfarande. Men då Ola spelar sin första match tillbaka från skadan. Och så kommer det här monsunregnet som gör att alltså, <kör> ingen kan ju fånga en boll längre. Men kollar sista kvarten så är det liksom, det är drop pass på drop pass på drop pass på drop pass. Det är... Ja. Det är Men en alltså, försvarsmatch som alltså, Jag tycker återigen att de är så här, åh det är och sånt. Ja, deras coach stod fortfarande i sin jävla college och jag, den var grå och han såg inte ut att ha startat i någon Ösring alltså, Han är lite regndroppar på tröjan. Inte mer än så. Eh, och sen tycker jag att det är dags för Brady att när han ständigt blir dissad på dejten med sin best buddy Gronk hur är fan att skaffa sig en ny bestes. Och det är såhär... Han... för fan. Ja, för här hans, hans, hans fina eh, receivers gör ju ingenting mer än att tappa. Och sen har han då skaffat sig en, en O-liner som läcker som ett sol. Så att, det är ju jättekul. Mm. Så Bengals vinner helt enkelt. Det är inte på en egen enastående prestation från deras offensiv heller. Utan det är för en match. Ja, alltså det är Brady förlorade den här matchen. Ja, så kan man säga. Seahawks-Colts går Ja. Pang. Alltså, Luke är så jävla bra. Eller Luck. Alltså... Andrew Luck, vilken jävla bra kille han är. Men det roliga med den här matchen är... Var det spelar Andrew Luck? Ja, förlåt. Han är ju alltså quarterbacken i Colts. Board han board. valdes ju nummer ett förra året för att han är så jävla bra. Och han bevisar verkligen det. Satan i gatan vad han är bra. Men det roliga med det här är att det är en lagvinn. De vinner, förlåt, de vinner mot Seattle Seahawks. Seattle Seahawks är ju också ett fruktansvärt bra lag. Och Colts vinner liksom genom att defense interceptar han Wilson och det är väl inte farligt. Men det de gör är också att göra alla de här crucial grejerna att de sätter in den där tacklingen på Wilson när han ska försöka göra ta den här i tredje försöket. Så att han kan få 10 nya. Alltså det är mycket sådana här, man ser verkligen att det är individuella prestationer i varje lagdel. Alltså det är ju att de blockade en punt och sprang in med det till en touchdown. Ja, det är det med blockfield alltså... var det till och med. Ja, blockfield ja. Och sen så blockade, alltså så här, det var mycket sådana grejer det var så här, fan, det var riktigt laggenomkörare. Och det som jag tyckte var så grymt med en är att när man ser att det alltså hans egna försvar, alltså defense på han, alltså Colts defense när de helt uppumpade sitter liksom med syrgas för de hinner inte med, då går han in och kör den längsta driven för att de ska få möjligheten att, att äh, hämta andan, och de är ju då uppe och hejar och bara, men fortsätt, vi behöver 10 minuter till och han ger det och det, det, det är ju så han vill liksom. och det, det tycker jag var jävligt grymt liksom. att det, det var snyggt fint han gör ja, bra i sig, den här, ja. här Andrew Luck, helt enkelt. Ehm, ja. Du kan ju fortsätta prata lite grann om äh, Saints mot Bears. Saints äh, som du alltid får prata om. <laughs> e <laughs> ja, ah, alltså... <coughs> jag har ju en, en hat... Äh, ingen kärlek. Men jag har lite kärlek ändå. För, Till Saints? Ja, ah, alltså, för det finns en person som Saints har. Det är deras Titan, Graham. Han är fruktansvärd. Förra månaden så blev han första Titan att bli utsedd som eh, NFC, alltså den eh, konferensen, den ena konferensen alltså deras bästa offensiva spelare. Det har aldrig skett att det har varit en Titan eh, som har blivit NFCs offensiva spelare. Eh, och det har han blivit därför att han kör alltså 100 yards. Alltså han fångar bollen och springer eh, över 100 yards. Och det har han gjort nu flera fyra matcher. Det har ju inte skett tidigare. Sen har de ju då Drew Brees som inte jag gillar. Det är deras quarterback, Saints. Men han, de ställer upp och gör ett jävla bra. Det som är trist är att jag sa ju tidigare att det här var matchen där det var Saints anfall mot Bears försvar. Och J.K. visar ju verkligen att han är en av de sämsta quarterbackarna. Han har gått tillbaka till förra året där han är absolut sämst och skickar interceptions och fixar sacks och allt möjligt. Helt sämt. Ehm, Medan liksom ja, eh, jag trodde att liksom att eh, på Solgifil, alltså Bergshem Arena, så har det är riktigt gräs där. Och det har Drew Brees problem med. Nu gav honom han en vinst på riktigt gräs. Ja, Vad right. ja. Rik. Och alltså Sein spelar ju riktigt jävla bra på polis nu. Eh, Graham som du nämnde är ju han är ju överallt, det går inte att köra den killen, de sätter två man på honom tre man på honom på något sätt så hoppar han ändå upp där plockar ner bollen, tryckt och säkert han är ju bra, men de har ju också spelat mot eh, lag i problem alltså den här veckan var det ju Bears och förra eh, veckan var det mot Patriots eller nej förlåt, glömde jag sa. men, men det, det, de har spelat mot lag med problem mm. så att jag tycker inte de är så bländande men, men alla tycker ju om Saints. Nej, du har en, en som delar din, din vilska. All right. Eh, vi får lämna Saints-bashingen. Mm. Eh, mycket bashing här i NFL-podden. <laughs> Giants mot Eagles, jag. Ja. Eh, Giants. Vad va händer? Eh, I Manning... Ja, där kanske vi kan nog prata. Alltså, alla vet att han är hot har hot en cold. har sagt här tidigare. Han kan ha bra matcher. Han brukar bli bra när det är dags för playoffs. Men han måste komma ihåg att ta sig till playoffs också. Han snittar en två, tre interceptions per match. Han snubblar. Han säkar sig själv. Alltså, det, det går Sär, Hur säkar man sig själv? Han snubblade på gräset. Ja. Alltså, det... Var det för högt? Ja, troligtvis. Ojämnt klipp. Men alltså... Det här var ju faktiskt en match som Giants hade ledningen i. Det tycker jag att vi ska ta upp som ett plus i Giants. De hade ledningen i matchen. Om en för några sekunder så hade de ledningen en gång i matchen. Ja. Det är fint. Ja. Och det knyter ju an lite till, vi kommer prata skador också. Men Eagles vinner ju trots att de får sin första quarterback, vick Nick Foles är ju dock en ganska stabil att som kommer in efteråt och avslutar jobbet. Jo, oh, och jag vill också säga det för alla Giants fans där ute. Ni tror att det är kört. Men det är ju inte det. Eftersom att ni ligger i den typ sämsta gruppen. Så behövs ju bara tre segrar. Ja, ah, hur enkelt som helst. Ni har förlorat fem, ja. Men det behövs bara tre. Så ni leder ni fan i den gruppen, Så är det är inget läpp. Uh, vi, Du kan väl också gå vidare då, på och snacka. Vill du lägga till någonting? Ja, ah, alltså Tom Coffin sa att det var hans... Det var, det var på grund av han, att han som Giants förlorade. Alltså deras coach gick ut och Alltså det är på grund av mer som de förlorade. Det är inte de som spelar. När vi vinner så är det dem. När vi förlorar så är det dem. Det var väl jag vill lite av honom. Ja men det är ju ja, fan sant. Nej men det är ju fint Nej. att men Det är, det är väl det han ska göra tycker jag. Ah, det, är, det, är, det är fint. Ah. Uh, Cowboys ha Broncos Ja ah, du. Där, om man är någon match som man ska kolla på det pris så är det ju Cowboys Broncos. Där har vi ju en, alltså, en riktig jävla gunsling i match. 51 48. Ja 99 poäng. Rekord. På... Alltså det är helt galet vad det händer grejer. Är. Jag har aldrig sett försvar bli så... alltså, fanns ju inte. Det var liksom du ställde upp 11 offensiva spelare på plan. Så, det bara... så gick de ner på ena sidan. Sen tog andra laget bollen och så gick de över hela planen. Alltså det var bara fram och tillbaka. spel. Men är det, är det dåliga att inte de här lagen eller är det bara fantastiska offens? Alltså det är Broncos offens har vi pratat om och de är ju sjuka. Är, de smittar 50 poäng i match. 4 mm. TDs från Peyton. så till och med nu kan springa in med bollen. På sina mm. naked bootlegs. Ehm, Cowboys. Har ju Tony Romo. Ja men alltså hot and cold. Där också. Men Tony Romo levererade <kört> ju den här matchen. 500 yards. 5 TDs. Alltså han gjorde allt han kunde för att vinna. Men han får ingen hjälp alls från försvaret. Nej men det han gör ju också är ju att förlora matchen åt dem. Nej alltså, men det gör det, han jo, inte. Jo men det är det som är Tony Romo. han spelar ju Alltså han spelar ju bländande. Så här, nu, nu ska du bara gå in och knyta den här matchen. Nu ska, bara gör det också. Gå in, in och skicka en interception. Bra, wow, där försvann den matchen. Ja, men, du kan skicka en interception. Men det ligger ju ändå inte på honom hela den matchen. För det är ju trots allt försvaret som läcker in en poäng. Han, han gör det han kan. Ja, han skickar en interception. Men fan, det ju Peyton också i den matchen. Ja, men jag, jag säger bara så här. Ja, de var, alltså de hade, i, eh, de var ju där och utmanade. Det var på Genoa Men de förlorade också på Genoa jag ja jag vill, jag vill göra det tydligt för jag har märkt att jag förvirrade det lite grann. Alltså det var alltså eh, Broncos som hette Cowboys och Cowboys var hemma. Och det var Broncos som vann 51 poäng en -fin mot 48. Nej. Nej. Jo, Broncos ja. Ja, mm. ja mm. precis. precis. Ja. Ja. Ehm, jo, vill det, du säga något, något mer? Mm. Alltså i den matchen så är det ju så här i den sista grejen när de... Alltså det är ju det, är ju det jag menar med att... Romo är inte den bra callbacken. För det är alltså Peyton till skillnad från istället för att gå ut och äga bollen och göra liksom något riktigt så skickar han iväg bollen. För det är alltid så här, när du passar bollen då är det mycket större chans att eh, motståndarna tar bollen. Eftersom att du kastar den och inte ger den till någonting. Det är ju, säger sig själv. Kanske. Ja. ja, men då är det så att detta gör ju att Peyton har den. Och när han för att säga, control the clock så säger han till sin eller till sin running back. Du ska springa en halv yard. Men du får absolut inte springa en och en halv yard. Det vill säga han har en marginal på <hör> mindre än en yard. Och det har att göra med att Peyton har gått så snabbt fram. Att om de springer en och en halv yard in. Då blir det en touchdown. Och då får Tony Romo bollen tillbaka. Och det är för mycket tid på klockan för att Peyton vill göra det. Så... Eh, Notion Marine och säger det men på riktigt så här, i den här hadel, och i, i den här Huddle har du liksom bara 30, alltså 25 sekunder och där står de och har en argumentation och han bara, men vadå, jag kan inte bara springa en halv yard och inte springa en och en halv, jo det är bara att göra sig skitlatt bara, nej men det är inga problem, Så gör det bara det ändå du ska, du ska bara springa en halv, han bara, jag ska satsa liksom 10 yards, sen ska jag tvärnyta, jag har kommit över den hör du, du inte hur det gillar är du får, vad du än gör, du får inte göra en touchdown. Och Notion no gör ju just detta. Han tar en halv yard, men inte en och en halv yard. Och det är, det är såhär, Peyton fixar den, men det gör inte Tommy Romo. Han skulle kunna liksom, det är så de kör bort klockan totalt. Mm. Och sen avgör dem på ett field goal. Det är liksom bara såhär, textboken, hur man ska ha, hur man avslutar. Ja, mm. mm. och, och det kan inte Tommy Romo. Nej, men, det är bra då. Ursäkta um, den här långa nej, var, alltså. jag, jag, jag tyckte det var intressant uh, Texas mot 49ers uh, Anton Ja, uh, där har vi varit inne och pratat om stackars matchjobb med sina <laughs> fyra pick på fyra matcher uh, <laughs> och, alltså, och det är alltså Texans uh, ja, uh, så en sak man kan säga, 49ers har ett förbannat jävla bra försvar uh, det är tre interceptions två return for touchdown men deras offense klickar ju inte på fem över Colin Kaepernick, som ska vara den här nya guden, lyckas med 6 av 15 passar för 110 yards. De har Frank Gore. Det är det de har offensivt. Men de, de gör ändå 34 poäng, så det talar en del om Texans försvar. Då, ja, de ja, de gör två running touchdowns. Colin Kaepernick passar in en. Och sen har de två stycken defensiva touchdowns. Det mm. Texans som jag säger med tre poäng. Ett litet field goal. Ja, ja. och, det, det, ty ja, och ja. det tycker jag är väl ganska... Uh, fint att Texans och, och, och Patriots uh, tillsammans som jag ändå satt uh, från uh, Superbowl där eller upp mot it mm. uh, de gjorde mindre poäng tillsammans <laughs> än vad Jaguars gjorde <laughs> det säger ju lite och oh. ingen av de här lagen gjorde en touchdown det gjorde Jaguars mm. Stackars Jaguars. Ja, vadå? De är ju skitbå. Ja, ja. hade, hade de spelat ja. mot Texans eller... Ja, ja, ja. Vet inte så hade de ju uppenbarligen... Nej, skor. då hade de ändå hittat ett sätt att förlora på. Nej, det är ja, inte säker alltså. Sista matchen vi snackade om Chargers <laughs> mot the Raiders-Skåne. Ja, var ska vi börja? Efter att vi har pratat sådär jättelänge om att den matchen blev framflyttad så är det väldigt viktigt att Raiders får tillbaka sin running back, eller... Ja, sin quarterback som kan springa. <laughs> så han blir ju en liten quarter running back, ja, typ. En alltså, <laughs> quarter halfback. Ja, precis. <laughs> alltså Terrell Pryor. Och det roliga med han är att han debuterade i förra säsongen i december mot just Chargers. Och jävlar var glad man blev då. Viktigt här. Han hade på tröjan så hade han en sexa då. Inför den här säsongen har han bytt till nummer två. Och då säger ni så här, vad fan spelar det för roll? Jo, kära lyssnare, det är en väldigt stor grej. Det är för att nummer två hade en kille på tröjan som Raiders gick all in för att skaffa. Och som inte betalade sig kan man säga. Den killen heter Jim Marcus Russell och har för evigt skapat stora är. Så stora är att när Terrell Pryor bad om att få ha nummer två så sa den dåvarande coachen Nej, du kommer aldrig som Karlberg ha nummer två. Men nu har han nummer två. Eller nummer, se, nummer två. Och spelade lysande. Ja, och, och han passade lysande. Precis. Det, och nu, är det Precis. Och nu kommer vi till nästa siffregel. Jo, eh, inför den här säsongen så fick vi tillbaka den fantastiska gamla gode Charles Woodson. Som hade nummer 24. Men när man fick han, då hade man redan gett bort nummer 24 till en annan. Och då sa han så, här, nej men det är lugnt, du får nummer 24, vi ska bara lösa det med, med stackars 3-supporter. Mm. Eh, och så gav man honom 24. Och ja, det är just det att eh, Charles dammar av sina gamla interceptions-kvaliteter och plockar upp en och springer in med en i... Gör en touchdown, jag mm. Och eh, han plockar den eh, senare. Och att han har visat Raiders nya, fantastiska, fina DJ Hayden, hur man ska plocka interceptions. Så att det där var ju en eh, match som var... Ska man vara lite rädd för Raiders Secondary? <hör> Nej, det, man behöver inte vara rädd alls för <hör> Om man inte spelar i divisionen så man måste ra möta Raiders två gånger. <hör> <hör> för att grejen är att vi kan lugnt säga att Chargers eh, underpresterade. Men jag tror att det kan vara att de var för inställda på att spela en viss tid och sen fick de spela liksom jättemånga timmar redan. Men man pratade faktiskt som att eh, de fick M möjligheten och chansen att, att faktiskt spela hemma. Mm. Raiders ringde upp och sa skulle vi spela annars det istället för att eh, min morsa vill inte låta mig spela här tidigare. <laughs> och morsan är då att ett löpningsbaser ni vet. Mm. Så jag är jätteglad för Raiders vann och på ett fint sätt. Ja. 17 poäng till Chargers, 27 till Raiders och där mm. knyter vi ihop säcken som att förra ma matchens förra veckans matcher. <laughs> ja. Vi kan ju lägga en notiserad. Vi har ju fortfarande inte sett måndagsmatchen. Det har vi inte gjort. Med Jets at Falcons. Eh, som vanligt eh, ja. är det så här i MFL-podden eh, vi är först med det senaste men inte riktigt alltid men vi kan lika här nu säga grattis för all vinsten bra spelat ja, ja, det, det lär ju vara så ja. Kul, ja. Ja, kul men eh, ja, precis har jag visst... tänkte säga, jag har upp så mycket nummer så tänkte jag säga att det är tillsammans som inte drar ett nummer från Vikings kan vi bara dra en liten sån ja, sure. för nummer är ju kul ja. ni vet ju den här ja, 88 är ett nummer som till exempel i Dansk Cowboys är deras bästa spelare. Nu. 88 Club. Ja, precis. En gammal 88 i Vikings heter ju Buster Rhymes. Och då tänker ni så här, har jag hört Buster Rhymes tidigare? <laughs> jo, precis. Det är ju Buster Buss som tyckte det var så jävla fett namn att han tog hela sitt artisan där. Fast skrivet A istället för e så Bassa Rhymes plockade sitt artistnamn på en Booster Rhymes i gammal receiver i, i Vikings. Mm. Nummer 88, så vet ni det. Mm. Bam! är det färdigt? Glöm inte bort att skriva ner och anteckna. det. <laughs> vi går vi, vidare. <laughs> <laughs> <här> <här> <här> Jag är upptäckt <upprikad> nu. För <här> <här> <här> <här> guds skull, vad är det nu? inte och dra tillbaka, utan sitt. Tå, <här> tå <här> nålar med penna och papper. Vi, vi går vidare, vi hoppar vidare till det här segmentet där vi mellansegmentet kallar vi det lite grann vi pratar skador idag det är ju nämligen som så att vi, vi har, det har blivit ett par stycken sådana och, och kanske främst bland de lagen som inte riktigt Förtjänar att få skador på... Ja, men de det. man tycker lite synd om. Förtjänar gör ja. egentligen aldrig någonting, men nej, nej, det är vi... mer eller mindre synd om vissa vi, lag. Vi tycker lite synd om dem, kanske. E.J. Manuel mm. äh, ska börja med i, i Rams förbacken äh, där. Vad har hänt med honom? Nej, e -Bils. det är ju Bills. Ja, ja, det, det här är min eh, handstil. Det, här, det här kommer att vara ett <laughs> återkommande problem i NFL-parten. Ja. Bills. E.J. Manuel. Manual. Ja, alltså jag... Eh, han blev ju skadad så att de plockade in det är så andra uh, rookie quarterback. Men det var, det var ju inte så jättestor problem för det är ju en ganska duktig quarterback. Men det är ju trist för han. Uh, nu vet jag, tror trodde att det var en sysmällning, svara va? Nej, det är, det är bara att komma tillbaka till typ 11-12. Ja, men det är ju liksom, det är alltid Läcker. sådär när vi pratar, när det är knä och det är senor så är det ju så att det tar en stund och det är mycket bättre om man bryter en arm eller ben för då är det benen som ska läka ihop. Och då har man mer än exakt tid. Och sen är det ju faktiskt allmån eller benet starkare på det mm. sättet. Så är det ju inte med senare. det är det som är det jobbiga med senare. Nog om honom. Och det är också stackars eh, Brian Hoyer då. Eh, Cleveland Browns. Mm. Hoyer the Destroyer. Som fick knäpp. Han torskade ACL. Så att eh, han kommer ut i resten av säsongen. Kommer att ha ett långt rehab-arbete framför sig. Vilket är skittråkigt för Browns just med. But, <clears throat> han började ju. Han kanske var det nya hoppet. Liksom, ja, Nej men för det, det, det har ju gått bra för Browns. Mm, mm. Precis. Med han. Ja. För det är ju lite det att ni säger. Alltså det ser han ju ut. Han är ju slut för säsongen. Ni kommer inte få se han med den här säsongen. Och grejen att han på egen hand. Jag, jag kan inte säga egen hand. Men han fixar det ju tre och noll. Alltså när Browns spelar med hans så är det om tre och noll. Eh, frågan är ju det här. Han, han, hans ratio rat är ju fem touchdowns, tre interceptions. Nu är det mycket siffror Frågan är bara den att jag tror att han fixade för många segrar till Brahms. Så frågan är ju om han har egentligen skällt dem. För att ska Brahms bygga runt en skadad quarterback, alltså han eller hade de hellre sett att han förlorade matcherna så att de kunde få välja Ted Bridgewater som är den här QB som är så nu är det lite så här. har han vunnit liksom var det bra att han vann de här? Eller var det så att de egentligen skulle ha paiat han lite tidigare? Med, med, med sportsligheten i centrum att säga att det var bra att han vann och ändå gav Cleveland-bona hopp ett tag. Mm. Ja, men och att de ska bygga runt han, Det är det vi, ja. för det som är, Jag vet ju att alla lyssnare där är ju så oroliga för hans karriär. Lung och stilla. Han är kontrakterad en säsong till. Så han kommer ju vara en Browns en säsong till. Men frågan är, kommer han då börja med att vara en, en backup-corderback? Och det hade ju varit trist, kanske. Det, det får tiden utvisa, helt enkelt. Det blir en diskussion till, till sommaren där vi pratar Precis, och då, ja. då kan vi ju ta lite så här. Kommer han vara en startande korderback? Ja och nej. Just nu menar du? Nej, nästa säsong. Ja, ja, visst, ja. Ja. Då, och, vad ni hörde det, först, då ja. hörde ni här. Ja, utmärkt bra. Det, det var alltså NFL-podden. Precis, det det, ja. ja. <röks> Giants eh, drog på sig två skador nu här Chris Sneep och eh, <går> och här är Bass, äh, Bass Precis, så det är ju så här. Nu, nu tycker ni så, här att jag har suttit och bär mycket och så här. mycket och han har ju ett gäng tjockisar framför sig, och det här är ju ett gäng tjockisar som har varit med och vunnit Superballs och då är det ju vad varför ska de bry sig om Eli? Jo, men det är ju oftast han som betalar deras kär Alltså det är ju så Gårdberg köper sin kärlek så att säga. Då är det ju problem att de här snubbarna som Ila har gött upp nu här två av liksom tre eller fyra är borta. Och det här är de som är duktiga de som ska hålla ihop. Ni vet de som ska se till att det inte läcker som ett sol, Det är som jag har sagt hela tiden att det läcker som ett sol, Så att det är ju inte, det är ju alltså, och sen är det ju de skadorna. Alltså Chris Snee är ju borta på grund av att han opererar sin höft. Och David Bas är borta med alltså en nackoperation. Så att det är inga små jävla de har inte tillbaka den här som... Nej, det är, det är ingen av dem som kommer att komma Och någon gång. Och med där. dem, Giants. Alltså, ja, så. Det bor ju Oavsett på... tre vinster i deras sämsta division så har du de här luckorna på online. Jo, ja, men det är det jag menar. Alltså med dem så har de ju ändå tillå tillåtit... 14 stycken sex. Alltså på gillar Så när han blir hårt tacklad av någon annan ligger på gräset. Och, så. och då är det lite så här, Det kanske är bra att han får göra upp två andra killar tänker jag. Um, ja. Så mm. är det så att ni är hungriga. Slå en plint gillar jag och säger jag gillar stek. Jag kan stå och jobba center. Du, jag väger i, i alla fall 320 panner. I ja, pannor. precis. Jag tror att det finns en del... Jag vet inte om de ligger ute på arbetsförmedlingen Men jag mm. tror att det finns lite jobb. De senaste jobbtipsen först. Glömma dig bort. Det är en i på podden Det är mycket sånt idag. Ja. Eh, Luke Gackle. Luke Gackle. Jokel. Jokel. Jokel. Ah. Left tackle i Jaguars. Det här är ju jättetaskigt. För han är ju born and raised i den här left tackle. Alltså han är så alltså en tjockis som ska skydda från vänster. The blind side. Precis. Draftad, ja, men och han mm. blev ju draftad nummer två totalt. Eh, av Jags som deras första val. Nu var det så att de redan hade en bra chockis på eh, vänstersidan. Så då har han fått spela högersidan hela säsongen. Och då sa de där, nej vad fan, nu får du chansar. Så de tradade bort den killen, stoppar in han på vänster- Kommer ihåg, det är där han är born and raised. Han, i alltså första kvarten, så blir han skadad. Och då säger ni, ja vad vadå skadad? Jo, alltså han bröt anken. Alltså han är borta för säsongen. Han får chansen att spela på den stationen, den positionen där han är bäst. Eller ska vara. Och så får han inte spela mer än tio minuter sen är hans säsong över. Ja. Och framförallt så, så har ju Jaguars bytt bort <laughs> ja. sin, sin ja. andra väldigt duktiga <laughs> left tackle. Mm. Och det blir ja, ju en fin brygga över ja. det vi ska prata Vi ska prata lite trades och free agents. För det är ju så att den amerikanska fotbollssäsongens trade säsong ser, ser ganska radikalt annorlunda ut från om man är van med fotboll till exempel. För, det är så fort Superbowl tar slut egentligen, eller har varit mm. i, i vad är det, andra helgen i, i februari. Ja, första ja. så Så börjar så får man börja göra om i sitt tag och byta och hålla på. Och det får man hålla på med fram till den 29 :e oktober. Så att det är alltså en större del av året kan man hålla på och byta och fixa. Så det gör, det gör man ju fortfarande nu. Och det behöver man ju just göra när ja. sådana här saker händer. Vi har ju märkt det. Det är två avsnitt i rad nu när vi pratar skador. Och det är första quarterback som försvinner. Det är viktigare så här cornerstones på din, på din linje. Det, då Han måste du göra som. något åt saken. Du mm. behöver få in det. Du kan inte spela med... Ta eh, Brown som exempel. Brandon Weeden som var deras starter. Efter att de tog, tog upp Hoyer. Och Hoyer som blev skadad. Det går inte att gå tillbaka till Whedon och hoppas på att vinna. Utan går du tillbaka till Whedon då, då kommer... Bara, mm. Ja, och deras tredje val som de valde bort, som äh, egentligen var deras andra val, är, är ju inte heller en bra kolda. Mm. Men äh, vi, vi, har, vi har då en, en trade äh, att rapportera om. En free agency ja. till och med. En free agency, yes. mm. ja. Får jag då Nej, men, vad, börja vad, vad är, vad, är inte detta en trade? Nu men jag alltså Jo, och precis. Och jo, men <coughs> men det är ju ja. precis. Det är ju Eugene M Monroe som ja. de trädde bort från Jagds till Ravens. För, för att där kände ju de alltså Ravens att fan vi kan inte skydda Flacco. Vi behöver eh, Monroe. Ja. Eh, och då frågar de och Jack sa ja, absolut. Ge oss två picks så får ni ha. Eh, för vi har en din bra kille jag vet, i luck ja. <coughs> i alla fall en quality tip. Ja. <laughs> Exakt. men, men, ja, men det, det har vi pratat om nu och sen var det en free agent och det här är väl ändå lite anmärkningsvärt det är lite alltså, det, stort ja eller? men grejen lite... att det, free agents är ju ja. de här som inte har någon klubb mm. och grejen att Buccaneers då, tampa dig Buccaneers de gick runt och frågade de hade ju alltså en starting quarterback som inte de tyckte levererade han har alltså levererat tre säsonger tidigare mm. men i år tycker de inte han levererar de går runt till alla klubbarna. Först så får jag känna känner vill ha en quarterback. känna tjena, tjena vill ha en Alla säger nej nej nej vi vill inte ha. Till slut säger han de, tyvärr det finns ingen som vill ha det. idag. Och när han kommer ut så börjar han själv gå runt och bara. Hej vill ni ha mig? Vill ni ha mig? Jag är det Det är det han är som free agent. Hela veckan har han hållit på att flytta med Raiders. Och det är lite upprörd här <laughs> e, För att han in med mitt lag. Och det, jag ser alla, att han spelar hos oss. Ingen sån konstigheter och quarterback-kontroverser hit och dit. det är jättebra med competition, och det är inte som att Raiders har världens bästa quarterbacks att börja med de har en bra kille, men jag tror att med konkurrens blir han ännu bättre så hela veckan så går de runt och snackar att, ja ah, men han kanske vill det och vi vill gärna ha han, han twittrar ut liksom så här: I love Raider Nation och, och ni har en jättebra och Offensive coordinator och allting. Och sen så går han väg Och så Bynan, med Vikings. Minnesota Vikings. Och jag vet inte hur jag ska känna här. Uh, ja, hur känner du? Å ena sidan så är jag... I'm a ponder is my guy. Jag har inte tappat hoppet om den killen som är Vikings just nu skadade troliga starting quarterback. Och ett ännu större frågetecken nu när de även har Freeman. Men jag tänker först... Man pratar lite om vad som hände just med Freeman Freedom. Tampa Bay Buccaneers eller Freeman, när gick i free agent-studiet försöker trade om mm. För Buccaneers front office har ju behandlat den här situationen som riktiga mm. mähem. De har gått ut med information om att han har misslyckats med substance abuse policy för att han har käkat eh, ritalin, eller ADHD-medicin. Ja, ja, precis. Ja. Eh, vilket han har varit på treatment för. Så de, de gör sånt här som mm. sänker hans trade-value och så, mm. så försöker de skicka ut honom till alla. Och alltså, alla smarta front office vet ju att vi behöver inte trada. de kommer ju att honom om de går ut med sån här information och skadar hans värde. Plus, han kommer ju inte vilja spela kvar för fem öre i den organisationen. Nej, plus att det är, alltså, såhär, hans coach har ett en svintaskig och, han, och det är han gjort mot alla. Greg Chiano verkar ju vara ett riktigt jävla praktarsle. Ja, jag tror det, är, det är, Alltså om man slår upp honom i boken så drömmer man sig hans ansikte. Ja, alltså. Så att... Det är givet att han kommer gå till free agency. Eh, och sen så är det ju kul. Tycker jag att Vikings plockar upp honom. För att ja, Freeman kommer från samma klass. Som eh, Ponder. Eh, Stor då. Ja precis. Den är med samma draftklass eh, Och båda är 25. Det skiljer några veckor mellan grabbarna. Eh, och nu har då Vikings. Matt Castle. Christian Ponder. Och eh, Josh Freeman. Så jag vet att alla olika lag brukar köra det här, alltså man har en quarterback men man kör running back by committee. Och man mm. har massa running back som stoppar in lite här och var. Jag tänker, ska inte Minnesota börja köra quarterback by committee? Ja, det tänker jag också förutom att jag tänkte så här, spela den quarterbacken som ger dig vinster? Det verkar inte vara på om du gör Nej, inte än. Nej, det är spännande att se, se om han gör genom skillnad helt enkelt det ska jag också säga det kommer ju ta tid för dem att spela sig in i playbooken. Så nej, tror men... vi ser vi ingenting till nästa vecka. Men nej, det är ju riktigt intressant. Ja. nej och, det, och, och där är så här, säg inte det. För det finns de som... Eh, det beror helt enkelt på hur mycket coachen vill ha in dem. För att det går ju alltid att göra det lättast. Alltså ja, så här, precis. göra ner det. Men man kan ju säga att att lära sig en ny playbook är som att lära sig ett språk. Så förstår ni lite vad, vad jag har framför sig. Mm. Eh, med det sagt så avslutar vi det segment som vi helt har sidastar till mellansegmentet och eh, <laughs> går vidare och blickar framåt. <laughs> vi kommer inte prata om alla matcher som spelas i veckan som kommer nu utan vi tar fram de matcherna som ni kommer ha möjlighet att se. Liksom. För det är många matcher som går samtidigt och sen så rekommenderar vi bara några stycken då. Eh, matchen är bara en och det är ju Giants mot Bears. Anton, någonting kort om den? Vad tror du? Jag tror att Eli Manning kommer få en pick. Jag tror att Jay Cutler kommer få en pick. <laughs> jag tror att Bears vinner. Ah, Okej. Okay. Ja, alltså, jag, jag tror att Bears vinner inte på grund av Jay Cutler utan på grund av försvar. Jag tror att du kan visa att de vinner med 7-0. Ja. Alltså, <laughs> Och det är att de, att de, de defense så springer in med. Det, det är två lag som inte har överpresterat den här säsongen. någorlunda bra i sin division, men alltså, de har ju torskat tre raka. Det precis, det. det är det. De, alltså, folk börjar ju prata om att de var bra och det har de ju visat att de inte är. Det. det jag skulle vilja säga är såhär om ni är vakna på torsdagskvällen i den här tiden, kolla på det. Om ni inte är det ni behöver inte gråta blod Nej. och ni behöver definitivt inte sälja olika kroppsdelar. Det man där. ett jobb att gå upp till på fredag morgon då kanske man, man sover den natten istället. Jag tycker att det är helt okej okay ja. att säga att man missar den. Eh, Söndag sen, eh, de tidiga matcherna som börjar sju svensk tid ungefär. Va? Mm. Eh, då är det har tre matcher det jag rekommenderar. Det är eh, Packers eh, mot eh, Ravens, mm. eh, först och främst jag tror att det är den matchen som kanske TV väljer att visa. Mm. För att eh, det är ju kanske inte en fenomenal malmatch sådär. Utan jag tror att det är, ja, det är Packers, det är ett bra lag. Reynos har många eh, fans. Ja. Det är inte mycket mer än Sen vet vi ju att äh, ni två häjar äh, på varsina <laughs> lag, äh, Vikings och Raiders och äh, det är deras två matcher som vi rekommenderar sen men vi, vi låter osagt om, om det är färgat, äh, om det är partiskt eller opartiskt. Äh, Anton berättar lite, Panthers-Vikings. Jag kan få motivera varför man ska se den här matchen. Ja, oh God, oh uh, <laughs> Panthers har en av de bästa front seven i ligan. Det vill säga på deras försvar, deras linjemän och deras Linebackers bakom är tunga som fan. Vikings har ett riktigt jävla problem på quarterback. De har, vet inte vem de ska spela med tror jag. Eh, så att jag tror att vi kommer få se lite intressanta saker. Vad som händer här. Det kan vara att Castle börjar. Det kan vara att Ponder börjar. Det kanske är till och med så att Freeman dyker upp och tar första snappen. Mm. Eh, allt jag vet är att om inte Vikings lutar sig tillbaka. Och eh, hakar på Adrian Peterson. Så kommer de inte ta den här matchen. Nej, alltså det jag tycker är lite intressant med den matchen är att se om de är som vill få fram rätt kläder i Josh. <laughs> alltså för grejen att det är kul när man ser sådana här helt nyinslängda quarterbacker, då har de ofta så här lite för stor tröja. Kanske för stor <laughs> så det, är, det tycker jag ni ska kolla på. Ja. Om Josh står på sydlinjen, kolla efter det. Uh, Raiders Chiefs då, Skåne. Varför ska man titta på den då istället? För att de här två matcherna tävlar ju lite yes. grann ja, ja, precis. Och den här TV-matchen då som ah, vi kallar okay. Ja, ja. Nej men det är ju Chiefs med 5-0 och Raiders då. Där, det är ju liksom en gammal det är ju det är samma division så de är ju väldigt sådär ja frågan är om Chiefs kommer gå 6-0 hade det varit hemma hos Raiders så hade jag sagt att Raiders har möj, mycket större möjlighet att vinna. Nu är det ju Chiefs så det kan bli lite svårt. Så att, ni behöver väl egentligen kanske inte sitta och gråta igen här för att ni missar den här matchen men jag tror att den kan vara rätt uh, den kan vara rätt tuff ändå mm, mm. det är liksom ingen skitmatch sen det är tio då kommer det bli matcher uh, det uh, Jags mot Broncos, Jaguars uh, mot Broncos, Anton varför ska man titta på den? Därför att det är den match som bettingmässigt har störst spread på sig någonsin. Vad innebär det Det innebär då att eh, om man ska tippa på vilket lag som vinner. Om att lag är olika bra så måste ett lag vinna med ett visst antal poäng för att den picken ska gå in. Så att eh, om du vill lägga pengar på att Broncos ska hem den här matchen som de säger bör. Så måste de alltså vinna med 28 poäng eller mer för att den picken ska räknas. Det vill säga att Broncos måste göra fyra touchdowns mer än Jaguars. Och att känna att det är ganska säkra pengar, tror jag. Ja, dels är det, och sen är det för att inte förvilla lyssnarna ute, så är det alltså så att det är inte så att eh, Jaguars i verkligheten börjar med eh, 28-0 som av, av handikapp, <laughs> som de visst skulle behöva. Men då tror jag sånt för att de skulle behöva kanske med 50. Det var ju uppenbarligen det som, som Cowboys försökte behövde göra för mm. Uh, Saints mot Patriots bilar samtidigt. Skåne, varför började de titta på den? Mm. Du älskar ju att prata Saints. Ja, och jag vet inte hur det kommer sig att jag alltid får prata om Saints. Ja, det Ingen halv. Nej, precis. Nu är det ju så att Saints uh, ska åka, de fortsätter sin bortamatch uh, greja. Så nu är det hemma hos uh, Patriots. Och Patriots har ju fantastiskt stora problem. Och de alltså Brady... Kommer behöva hela sitt lag för att hålla den takten som uh, Breeze tillsammans med Graham har. Och det, jag, tror, alltså, jag tror att Patriots kommer få det så jävla tufft nu. De har det redan tufft. och det blir, Jag är mer rolig, orolig för Patriots än vad jag är för Giants. Jag säger det nu rakt ut så. Mm. Patriots har större problem än vad Giants har. För att de har en svårare grupp och eh, jag tror att Saints kommer köra över till. Det, det är helt enkelt en match man ska se för att se vad, vad kommer det, är det en jag vet Patriots på väg neråt nu. Med, med Aa, precis. Ja, precis. Och hejar man på Patriots så är det nog inte man ska Nej. se på den här matchen. För jag ja, tror hej, att man hej, kommer man, bli väldigt ledsen. Hejar man på Patriots, och sitter man hela veckan nu och säger Snälla grunt, snälla grunt, snälla grunt, snälla ja, ja. Jag Kommer han tillbaka bakom du liv? Ja, lova. Ja, för det är är också den grejen. Att vi pratade till och om att du blev sjuk på grund av att Vikings och <laughs> nu börjar bli frisk nu när de är, de byg, när de är de tillbaka från byway. Samma sak med mina Patriots-vänner som hejar dem. De börjar bli sjuka nu och sånt. Det är inte kul. Så Brady, du vet att du ska göra. Det är många som är sjuka där. Sista matchen i tio snåret där, som vi rekommenderar, DC mot Cowboys. Så Washington mot Cowboys, Anton. Ja, det är en match i den bästa divisionen. <laughs> Nej då Med Cowboys, med DC med Giants. Och mm. e Ja, vi kan nämna dem också. det är faktiskt ja, De brukade vara de som man inte nämnde, men nu har de faktiskt blivit bättre än Giants i alla fall. Och alla lag här har ju problem. Jag tror att det är lag som har minst problem just i att de fortfarande har ett, De har Des Bryant och DeMarco Murray en mm. running back och en wide receiver som är riktigt jävla duktiga Och Jason Witten, en tight end som är grym han också. Tack vare det kommer Cowboys ta den här gruppen ganska lätt, tror jag. Mm. Ja, det är faktiskt många som har eh, tippat att eh, just Des Bryant kommer vara den bästa spelaren eller den viktigaste spelaren i, eh, alltså, i hela offensivt generellt. Och då kan man förstå hur bra han är. Sen har ju inte världens bästa quarterback som ska passa honom. Men, eh, han. Men han fångar alla passar han får. får jag ja, exakt. Då blir eh, måndagsmatchen där också då. Colts mot Chargers. Mm, Colts mot Bolts. <laughs> eh, eller Colts hemma hos Bolts. Mm. Eh, och där är det ju liksom jag tror att Colts, de vann en lag vinst ligger hemma. Men jag tror att de kommer få en skön borta vinst. En viktig som och kommer göra dem till ett ännu bättre lag. Och jag hoppas att Trent Richardson kommer få ännu mer touches. Alltså att han får ännu mer bollen och sig. Och jag tror att det kommer bli svårt för Chargers. Finns det något att stanna upp och bry mig inte om jag är trött på jobbet på tisdagvärde i den här matchen? Det skulle jag faktiskt säga. Ja. Inte bara för att de båda lagen har mina favoritfärger som är blått och vitt. Men... Eh, nu låter det som att jag är någon form av finsk medborgare. Det är ja, inte Cowboys fan. Ja, precis. Men det är inte alls. Men du är dansk ja, ja. <laughs> <laughs> ja, ja. Nej, men jag tror verkligen att, att Kolt kommer spela liksom den inbjudande fina fotbollen som man nästan kan kalla för propaganda-fotboll. Och... Eh, Chargers i sina bästa dagar gör ju också det. Exakt. Jag tror de att de har till dans. Mm. Jag håller med om att Colts tar hemma, Men jag tror Philip Rivers kommer att steppa upp hemma nu. Precis. Jag, jag skulle nästan säga en prediction. Jag skulle nästan säga att om ni tyckte att, att det, här är, det här är uppföljaren till Broncos account. Som var förra veckan veckans eh, säsong. Spännande. Spännande. Um... Det var de matcherna som vi ville rekommendera för veckan som kommer. torsdag och måndagsmatchen hade vi inte så mycket val. Det är de matcherna som går då. <laughs> uh, <laughs> uh, sen uh, ska vi då avsluta den här podden idag med att få mig att uh, välja ett lag. Det står mellan Dolphins och Browns nu. Mm. Uh, det har varit flera lag med leken. Vi har ett efter ett sållat bort dem för dåliga prestationer, fula lagfärger eller vad det kan vara. Sådana viktiga kriterier. Ja, yeah, men, eh, ge mig eh, ert bästa argument för varför jag ska välja dåligt. Vill du inleda? Nej, jag tycker du får, du får inleda. Eh, men Det är dåligt, för jag börjar... Tracka lite efter på Dolphins-spåret. Just för att Ryan Tannehill. Som jag pratade upp och var hög på för två veckor sedan. Kanske... ha ah, Det går ibland för killen men inte hela vägen. Alltså han gjorde ju allting i sin makt för att vinna matchen. Sen kan man ju inte liksom... Alltså hans snubbe till, till liksom... Ja hans spel kicker som missar det där gallofibgot. Det är det som gör att han inte vinner den här veckan. Det är synd om han. och Mike Wallace deras liksom uh, betalar jättemycket pengar för en wide receiver som kan leverera som tappar 50 av bollarna kastar alltså, honom. Det, det är, alltså jag skulle ju säga anledningen till Dolphins är ju framförallt de fantastiska fina vita alltså precis så fint som Real Madrid kan vara. Det ett helt vitt ställe så kan ju eh, Dolphins langa upp ett nästan helt vitt ställe om de bara vill. Med vitt galler och så lite orangea detaljer. Väldigt stiligt. Väldigt sådana somrigt. Och det är ju alltid somrigt där med är i Miami. Det är fint. Ja. Och, och, och dessutom har de en coach som jag vet att du skulle gilla. Som är Born and Bread Packers. Som är lite sådana Ja, tror på liksom att det, det behöver inte vara en stor... Du behöver inte vara en stor spelare för att kunna bidra till laget utan du behöver bara liksom rätt coachning och sånt. Det är ett fint sådär. Ja, jag lägger då fram mina argument för Browns här då. De är ju inte ett lag som har presterat såhär jättebra de senaste åren, säga. Det, är, det kan man säga, säga att de ja. är uh, the most snake-bitten franchise in history, ja. är Du har ju sagt det typ varje ja år. Men det Någon... är ju sant. <laughs> uh, men, men i år har de uh, tagit några vinster, åtminstone. Uh, och jag vill vara tydlig med, med att de här valde då när de hade kanske vunnit en match. Så det är ju inte som så att jag... Uh, du var ju en... faktiskt mm. som innan de hade vunnit en ja, match. Ja, men precis. Uh, och... Uh, Browns huvudas nu blir det av med sin, sin quarterback för säsongen. Så det kommer ju gå åt helvete den här säsongen. <laughs> Och då kan jag känna så att det här är någonting jag kan sympatisera väldigt mycket med. Det känns som ett lag som jag aldrig kommer få se vinna Super Bowl till exempel. eller inte på en väldigt lång framtid. Och det är ju någonting jag är invån vid. Jag är ju inte bara på Liverpool i Premier League. Som, som ju inte har vunnit på väldigt länge. Mm. Jag vet aldrig. Peppar, Peppar kan hemma någonting vårt. Eh, men jag är också ÖSK-fan. Jag kommer från Örebro. Och Örebro har ju den fina egenskapen. Att de har spelat i Amsvenskan väldigt, väldigt mycket. Men de har aldrig vunnit kuppen. Och aldrig vunnit serien. Eh, så att. Eh, jag, jag, känner, jag känner att. Browns talar mer till mig. Eh, där. Ja. Och sen har de också möjligheten att spela i de här vita och ibland helt brunklädda som ja, ser ut som Peppercops -gubbar. Ja men och det ligger ju närmare helrött som ju Liverpool spelare i. Ja, ja, ja precis. Och, och, nej, men och det här med Real Madrid det är ingenting jag alls det är, det är, det är, man, man argumenterar emot sin sak. Ja, ja nej men jag är helt med och sen ja. är, det är ju kul liksom att de, att de heter liksom Browns att deras alltså, ägaren alltså det ja, heter Browns att ja. arenan heter Paul Brown Arena att deras bästa spelare är Jim Brown Alltså du vet att när du börjar höja brons behöver du lägga till antingen Brown eller byta ett efternamn till Brown. Ja, jag får ta mig och fundera på det här men jag, jag känner, känner att jag mötte inget stort motstånd mot Nej. från er där. Det Nej, är Brown. Ja, men mm. att du mm. behöver ja. lägga till ett namn. No. Ja, men det, mm. är... <laughs> det, det tar vi i nästa veckas ja. podd. Ja. <laughs> uh, för nu ska vi avsluta den uh, och säga att uh, ni hittar oss på Spotify som vanligt men även på Soundcloud. Uh, och där går man bara in samt och så söker man på NFL-podden så hittar man den. Vi finns på Twitter, NFL-podden heter vi där. Vi finns som Facebook-sida, NFL-podden heter vi där också. Och vi har en mail och den heter NFLpodden.gmail.com. at Vi blir jätteglada om ni hör av er, om ni interagerar med oss på något vis. Om ni så bara går in och trycker like på Facebook-sidan så jublar vi lite grann om det bara är så innovativt. Vi görs tillsammans med Kingsize Uh, ska några avslutande ord? Nej, nej. nej. Vi, vi avslutar som vi brukar göra då. Kjoluludor!